creu que convenient que tenim que enfocar-ho també perquè vinguessin moltes noies que pottessin moltes noies. i vam agafar el que és imatge i estètica personal. Eh? En, aquest, en aquest sentit hem aconseguit que eh, a imatge estètica personal que hi ha dotze joves d'aquests doncs 12 10 siguin noies. Eh? que ens teníem una mancança de l'interès de les noies amb aquesta formació de, de, de l'ocupal.